foreign studie wat handel oor die boek Besalms soos aan ons gelever heer Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk inderdaad een uh, raaisel hierdie. Een raaisel uh, wat ons nog steeds verstom laat as geloofig is. Ons siele sal losgekoop word. De woorde van Psalm 49 om ons bid saam. Genadige God, Vader, Seen en Heilige Gees, die woorde van ons Heere Jesus Christus, sy eeuwige weisheid daar vir ons neergepen, lang, lang, lang voor ons geboorte, lang voor dat ons enige kennis gehad het is daar die woorde van ons Heere Jesus Christus en lang na ons dood sal het nog steeds daar wees want mense kom en gaan ons is soos die gras en die veld maar die woorde hou stand tot in ewigheid. En ons dankie vir hierdie ewige woord dat ons nie ook maar net rond dwaal in hierdie wereld nie dat ons nie maar net in die verdwaasheid van ons eie oorwegings, ons eie hart en ons eie verstand ons pad dier die lewe vind nie maar dat hy vir ons een licht vir ons pad gegeet en een lamp vir ons voete en ons belei ook, jemelse vader, ons belei ook dat die woorde van ons Heere Jesus Christus ons ty keer seer maak dit is vanweer die sonde wat daar in ons is ons eie onheiligheid, ons eie tekortkominge en ons eie bose hart wat ons ook op die wereldse paaie wil leie. En daarom dank ons die terselde tyd dat jy vir ons weis daar waar ons op die verkeerde pad is. En mag die Heilige Geest dan nou ook dit vir ons doen vandag wanneer ons die woorde van Psalm 49 oopmaak. Amen. Loef zijn namen wijs ondank, want zijn goede tierenheid zal bestaan en liefheid. Loef die Heer wat heer mag die ons kreis er van sy goeie teer musiek leier van die kinders van Korach, een psalm. Hoor dat alle volke luister, alle bewoners van die wereld, gering is, sowel as aansienlik te saam reik en arm. My mond sal louter wysheid spreek en die oordenking van my hart is net verstand. Ek sal my oor neig tot te spreek Ek sal my raaisel verklaar by die sieter. Waarom sou ek vrees in die daal van onheil, as die ongerechtigheid van my onnekruipers my omring, die wat vertrou op hulle vermoe en hulle beroem op die grootheid van hulle reikdom? Niemand kan ooit een broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Want die losprys van hulle lewe is te kostbaar en verewig ontoereikend. Dat hy verewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Want hy sien, wijse manne sterwe, die dwaas en die onverstandige kom te same om en laat hulle vermoe aan ander na. Hulle binneste gedachte is, hulle huise sal verewig wees. Hulle wonings van geslacht tot geslacht, Hulle noem die lande na hulle name. Maar die mens, wat in aansien is, hou nie stand nie. Hy is soos die dieren wat vergaan. Dit is die weg van die wat op hulle selfvertrouw en van hulle volgelinge wat in hulle woorde een behaai het. Soos skapen word hulle bestemd vir die doode rek. Die dood is hulle herder, En die oprechters heers oor hulle in die moore en hulle gestalte is daar vir die dode om te verteer so daarvoor geen woning meer is nie. Maar God sal my siel loskoop van die macht van die dode reik want hy sal my opneem. is nie bevrees as een man reik word as die reikdom van sy huis groot word nie want by sy dood sal hy van alles niks saamneem neem nie. Sy heerlijkheid sal nie neerdaal achter hom aan nie. Al ag hy hom gelukkig in sy leven en prijs hulle jou, omdat jy aan jou goed doen. Toch gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in eeuwigheid sal hulle die licht nie sien nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaard. Psalm 49 keer terug na die reeds bekende thema van die psalms wat ons in Psalm 1 uh, al daar gesien het. In Psalm 1, twee soorte mense, die wat self genoegsam is, die wat spot met die dinge van die Heere, die wat geen beha daarin het nie, en dan diegene wat geplant is, langs die waterstrome diegene wat volgens die psalm voorspoedig sal wees maar nou vind ons in die lewe dat volgens menselike standaarde dat het nie altyd so voorspoedig gaan met Godse kinders nie dat hulle nie net bespot word nie en dat hulle nie net uitgelag word nie maar dat hulle ook zwaar kry in die wereld en dat hulle dikwils nie baie rijk is aan aardse goed nie. En dit dit is skepe probleem alhoewel patie keer nie openlik nie maar soms hier binnen dit skepe probleem hoekom gaan het so swaar met Godse kinders en aan die ander kant hoekom is diegene wat goed daar aan toe is hoekom hulle uh, ken die heren nie hoekom gaan het so goed met hulle is natuurlijk een probleem wat nie net in psalm 49 na vore kom nie, maar het kom ook weer in psalm 73 na vore maar inderdaad ook soveel ander gedeeltes in die Bijbel ons dink aan, aan die boek Job, ons dink aan die gelijkenis wat die Heere Jesus Christus in, in Lukas uh, 12 rondom die Rijk Dwaas vertelde, ons dink aan Lukas uh, 16 daar waar die Heere Jesus Christus, die, die gelijkenis van die die reikman en Lazarus vir ons meedeel. En daar alreed sien ons die antwoord op hierdie vraag, waarin leid het? Psalm 73 gee ook vir ons, gee ons ook a antwoord, dat hierdie lewe hier op aarde leid na iets toe. Daar is iets meer as hierdie lewe. Die lewe het bestaan meer as die behoeftes van die lichaam soos leer die Heer Jesus Christus ons ook. So goed, dit is dan net een voorlopige achtergrond in die inleiding tot die repesalm waar die macht van die dood vir ons aangeduid word. Die Heer Jesus sê in Markus 8 Wat sal dit die mens baat as hy die hele wereld win en aan sy siel Skadelei. en dan vraag ook of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel en daarby sal ons sal ons nou bykie later by uitkom Paulus skryf in sy brief van Timotheus een baie belangrike ding en is een thema wat dierig na teruggekeer word in die bybel geldgierigheid is die wortel van alle eeuwels so skryf Paulus in 1 Timotheus 6 en omdat sommige dit begeer het hulle afgedwalf van die geloof en hulle self met baie smarte deurboer maar jy, man van God vlug van hierdie dinge weg jaag die gerechtigheid, die godsaligheid die geloof, die liefde, die leidsamheid en die sagmoedigheid jaag dit na strij die goeie strijd van die geloof en gryp na die ewige leve so daar is iets wat na gegryp kan word dinge wat jou hierby die aarde beha gee, dinge wat jy, wat jy beha nie het in hierdie aarde, maar jy kan anderssens ook gryp na die eeuwige lewe. Dis woorde van weisheid. Woorde van weisheid soos ons in Psalm 49 leer, vers 2 sê, woord het alle volke, alle bewoners van die wereld, hierdie is nie net iets wat van toepassing is op een klein groep, en nie, dit is geld vir alle mense, geringes is, sowel as ansiedelik is, te same, rijk en arm, denk een bykie, ook aan daar die verskrikkelijke oordeel, wat voltrek word in openbaring 6, waar die oorwurstes van die wereld, en die konings en die machtiges, waar hulle, te same met die armes, te same met die slawe, te same met die, die wat vry kom gekommet van slavernij, dat hulle amal vlug na die gebergt is en sê, laat die rotse ons toch net bedek, laat ons nie onder die oordeel, onder die toren van God salam te staan kom nie. So daar is die, die toepasselikheid op amal, amal aansienlik, rijk en arm, my mond sal louter wijsheid spreek, sê die uh, psalmdichter. Ek sal my raaisel verklaar by die citate. Nou, wat is, die, wat is die, die raaisel? Psalm 78 begin ook door een stikkie uh, geskiednis aan te haal en te sê dat daar een raaisel verbonden is. En in die raaisel kom basis daarop neer, kan daar nog genade wees binnen hierdie uh, toestand waarin die mens is, in Pesalm 78se geval, uh, uh, die toestand waarin die verbondsverachters, die volk Israel hulle self in, uh, laat verval het. Kan daar nog genade wees? In vers 6, vraag die Pesalm dichter, waarom sal ek vrees in die dag van onheil, en nou sê hy, die onheil kom van sy onnekruipers, dis nou hierdie teestanders wat al van godeloos is, wat al van psalm 1 uh, afkom. Hulle wat vertrouw op hulle vermoed, dis die selfgenoeksame mense, hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom. Ek het niks nodig nie, sê die reik dwaas van uh, Lukas 12, die reik man in uh, die van van die Rijkman en Lazarus hy sê ek het niks nodig nie en nou kom hier iets wat mense tot nadenke moet stem in vers 8, niemand kan ooit een broer loskoop nie so jy is gevangen jy is een gevangen in hierdie wereld en jy het nodig om losgekoop te word en niemand kan het vir jou doen nie Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Dit wat God eis ten opzichte van die lewe wat ons hier gehaad het, wat ons verkoos het, wat ons opgebruik het, waarin ons hom nie geken het nie, waar ons nooit behoefte gehad het in die genade van Heere Jesus Christus nie, daar is een prijs wat daarvoor betaal sal word. Want die losprys van hulle lewe is te kostbaar en verewig ontoreik het. Ons gaan nooit uitkom om uit ons eie uit te betaal vir die wijse waarop ons God in periaardige man ag het nie. Dat hy so verewig voortlewe, nee, hy sal die, verniet, die vernietiging nie sien nie. Psalm 89 sê, wat er mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die dode reik. Wat er mens is daar. En dan, typies, net soos die prediker, vers 11, die wijse manne sterwe, die dwaas, amal kom te same om, en laat hulle vermoe aan ander na. Daar die bekende spreekwoord in Afrikaans, wat sê die doodstleed het geen sakke nie. Hulle binneste gedachte is, hulle huise sal verewig wees. Hulle, hulle legacy, hulle nalatingskap, hulle, Hulle gaan iets groots nalaat hulle, miskien is dit materieel, of miskien is dit status, of miskien is dit die groe dinge wat hulle hier op aarde bereik het. Hulle woning sal van geslag tot geslag wees, en hulle noem die lande na hulle name, wat meer kan o mens nou hier hierop aarde wil hees, dat daar lande, groot stede na jou vernoem hoes. Maar, sê die weisheid hier van psalm 49 en ook die prediker, die mens wat in aansien is, hy hou nie stand nie. En as mense dit besef, as mense daai stikkie weisheid gehad het, so hulle meer moeite gedoen het om met hulle verhouding met God as om in aansien te wees by mense. Dit is die weg van die wat op hulle selfvertrouw sê, vers 14, en van hulle volgelinge wat in hulle woorde behaai het, al die mense wat, wat so ach, aan mense sy lippe hang hier op aarde, elke woord wat hulle mond uitkom het word, In die media en sociale media word het herhaal, en weer en weer rondom verspreid, en, en allemaal oe en a daar oor, en dit is net te wonderlik dat hulle dit gesê het, of dat hulle dat gesê het, volgelinge wat in hulle woorde behaai het, en het alles sê die skrif, sê die Heerese woord, vir ons, dit gaan op niks uitloop nie. So skapen word hulle bestem vir die dode reik. Die dood is hulle herder. So die dode reik en van die goddelooses het geen hoop om die huis van God te sien nie. Daarie Mense wat wat op hulle self vertrouw het, hulle het die dood as hulle herder. Wat het ons in Psalm 23 geleer? Voor die gelovige sê, die Heere is my herder, maar hulle wat op hulle self staat maak, hulle het die dood as herder. En in hierdie strijd tussen die gel uh, geloviges en die goddelooses sal die goddelooses uiteindelijk moet buig onder Godse kinders. En dit is een belofte wat op een paar plekke in die Bijbel vir ons herhaal word, onder andere in Malachi 4 vers 3, maar ook in openbare 2. Daar sal heerskapie wees, maar dit sal Godse kinders wees wat heers. Op 4 vers 3 lees ons, en jylle sal die Goddelose vertrap, want jylle sal so stof wees onder jylle voetsoole, op die dag wat ek skep, sê die Heere van die leerskare. En nou het ek gesê, ons sal terugkom na die gedachte van die loskooping. En dit kom in vers 16 na vore, en dit is inderdaad een uh, raaisel hierdie. Een raaisel uh, wat ons nog steeds verstom laat as geloofig is. Ons siele sal losgekoop word. Dat diegene wat in Jesus gloe, hoef nie langer na hulle dood te kyk as dit wat voor hulle le nie, maar dit wat inderdaad achter hulle le. Ons het reeds, in Jesus het ons reeds die dood gesterf wat ons skuldig is. Prachtige gedachte wat hier, wat hier na vore kom, ons weet dat die Heere Jesus Christus het ons losgekoop van die dood. Met ander woorde, dit wat onmoendlik was, is inderdaad moendlik gemaakt dier Godse Seen, dier uh, die Heere Jesus. Want hy sal my opneem, sê die psalmdichter. As dink aan die laaste woorde van psalm 73, wat soos ek gesê het, met die selwe probleem worstel, Heere, hy sal my voortlei dier die raad, o God my hulp, my toeverlaat. En, en, na die dag van aardse strijd, my opneem in die heerlikheid. So, wees nie bevrees as een man rijk word nie, en die rijkdom van sy huis groot is nie, want by sy dood sal hy niks saam neem nie, en sy heerlikheid sal nie neerdaal achter hom nie. Dit word alles nie te guit. Al agg hy omself gelukkig in sy leven, en hylle prijs jou, Omdat jy aan jouself goed gedoen het, as jy nou Bill Gates is, of Elon Musk, of wie ook al is in die woord nou so hoog al gepryst het, gaan vir jou op jou einde niks beteken nie. Tot in ewigheid sal hylle die licht nie sien nie. Daar die prachtige, prachtige licht wat vir ons beskryf word op Psalm 56, Daar sê die psalm, Dichter Heere, het my siel gered van die dood. Ja, my voete van struikeling, om te wandel voor die aangezicht van God in die licht van die lewe. Die mens wat in aansien is, en geen verstand het nie, is soos diere wat vergaan. Julle paar keer in hierdie psalm, net soos ons dan ook inderdaad in die boek Prediker lees, Leer ons dat die mens en die dier, dat ons uiteindelik die selfde lot het. Beide mens en dier sal vergaan, behalwe, behalwe, as die Heere hier losgekoop het in die Heere Jesus Christus.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 kan u geris verdoem in die opperman kontak by 083 650 21 ek herhaal daar nommer dit is 083 650 21 und nude fließt und der fern kommt can you in the eve the face of the country so votre blood you told you see in the eve see the metal you